de deixa quen non deixa gas as de leva que non leva as de deixa quen non deixa Galegos no baix. sí, si, sí, galegos no baix, pero estamos escoitando un o último disco de Treixa Dura. Titúlase Portalén. Aí o noso técnico atento a todas as músicas colleu eh, ponnos eh, a última mm, música que aparece de, de dura eh, Van a presentarla en Vigo o día 14, precisamente, pero nos temos primicia. Estamos compartindo con todos vosotros esas, algunas das pezas de ese último disco, Portalén. A ver se si algún dos nosos escoitantes é capaz de descubrir que quere decir eso de Portalén. Bueno, que o que facemos é continuar con música e de seguida volvemos outra vez a Galicia porque agora toca nos conectar coa capital da Ribera Sacra, que estará o noso correspondente Xosé um, Manuel, que é eh, o encargado da sección quen che preguntou? Vamos ala música Baixamos a música que temos ao outro lado do fio telefónico, o noso correspondente alí na Ribera Sacra. Na, na capital da Ribera Sacra Limonforte de Lemos temos a Xosé Manuel Fernández de Montes, que é o encargado da sección quen che preguntou, que como sempre el subdivide esta sección en varias partes, non? Xosé Manuel. Correcto, quen che preguntou é a mi colaboración con Galegos Lobais. Sí. Eh, ten tres apartados. Moi ben. Vamos dele, a ber o dele eh, con esa entradiña e o bulebulo. Vamos a la vamos a poñer entradiña do bulebulo. Hay tres, a intradinha do bulebulo. Que se trata de atopar ese intento de coladeiro con respecto a, a unha trola que ti por aí... Correcto, correcto. Como sabedes, insistimos, eh, unha recolleita de novas da actualidade galega, seis en concreto, e desas de seis unha non é real. Unha é un bulo. hai que estar atentos, atentos, atentas a ver xo cachades Vale. Empezamos eh, O inverno máis chuvioso dos últimos 25 anos Ajá. Sí, sí, sí, sí. Os datos recollidos por Meteo Galicia Sitúan eh, O inverno meteorológico eh, Dezembro, enero febreiro Como o máis chuvioso dos últimos 25 anos A media de choiva Ascendeu 800 litros por metro cuadrado O que supón un incremento do 81% respecto ao habitual nestes meses que referimos. Sí. Dezembro, xaneiro e febreiro que se consideran por pues, o inverno meteorológico como dixemos antes. Sí, sí, sí. En febreiro, concretamente en febreiro eh, deu uns datos espectaculares de 304 litros por metro cada un 160% por cento mais que o valor climático habitual. Estes datos nos tiñamos Dende o ano 1970, no. Madre mía, madre mía. Pues, bueno, de yo... consegreiro histórico, de sí, Choiva. Sí sí, sí, sí, sí. Vaya. Bueno, menos mal que Veña, segunda. Investimento en prevención de incendios eh, unha obriga para as comunidades de Montes. A Xunta remitiu unha carta aos titulares dos terreos, das comunidades de Montes, para lembrarles que teñen que limpar a biomasa antes do 31 de maio. Obriga que tamén teñen particulares, como todas e todos sabemos, ou deberíamos saber. Sí. Ademais, nesa mesma comunicación, a Consellería de Medio Rural traslada a necesidade de destinar por lo menos o 10% das súas eh, as denominadas cotas de reinvestimento, que son parte dos ingresos, en traballos de prevención de incendios en infraestructuras preventivas. O objetivo desta comunicación é reafirmar que a prevención é unha tarefa que eh, comeza nos propios titulares dos Montes, Ajá. que é unha responsabilidade de todos, os propietarios sí, pero tamén das comunidades de Montes. E por, por que quede claro tamén a que nos escoite, nas comunidades de Montes, o 40% dos ingresos que reciban as que pois vende madeira ou teñen outra actividade sí, eh, que que que xente xeneere pois pues, beneficios, sí, sí. o 40% desses ingresos eh hay que eh, destinarlos a reinvestimento, xa o sea, que o 40% desses beneficios ten que ir para eh, melhorar a eh, Sí. a pues camiños, millorar a, a plantación sí. etcétera, etcétera uh -huh. pero, dese de 40% de ingresos eh, coa nova lei, un 10% específicamente teñen que ir para prevención moi ben entón a xunta lembralle as comunidades de Montes que ese 10% do 40% de beneficios que podan ter teñen que destinar necesariamente a, pues, a plan de prevención uh -huh. eh, contra incendios eh, pues eso Eh, que, que non nos pille Despois o touro como nos está pillando Muy ben. Segunda, terceira Terceira, terceira Fragata con base en Ferrol Camiño a Chipre eh, O Ministerio de Defensa Mandará a Fragata Cristóbal Colón Con base en o Nacional Militar de Ferrol E Caráugas de Chipre E Creta O buque integrase un grupo naval De alto nivel liderado polo Portaño frances Charles de Gol non que tamén participan unidades da Marinha Greca. Eh, ante críticas eh, varias a, por esta operación, a ministra Margarita Dobles di que este movimento non significa que España entre en guerra. Trátase, segundo ela, dunha misión defensiva amparada polo derecho internacional. Bueno. Aí está. Aí queda. Aí está. Vimos Cuarta. Cuarta. Quen se preguntou, premiado, a sección radiofónica que se preguntou, que vean saber vez de escalé, é do programa de radio Galegos Novaes, candidata a mellor colaboración de radio en galego do 2025. Participa na categoría de espazo de divulgación e conservación do galego, valorando eh, para a súa candidatura especialmente o seu apartado de sabedoria popular. Os premios para formatos de radio en galego están promovidos polo Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia e os fallos faránse público sobre oito de abril nunha gala que terá lugar no Teatro Principal de Santiago. Tanda. Pues, xa que bueno, joder, hai que, pues, que felicitarse. Hombre, oh, algo nos tocará, hombre, encantado. Eh, tío, o oh, oh, oh, máis beneficiado, pero ah, oh, oh, oh, oh, bueno, todos, todos, que son traballo de equipo. A ver, ¿Eh? pois, pues, pero está dentro do problema que galegos demais. Non roubou, que moitos parabéns, veña, va seguimos. A ver, a ver, é unha candidatura. Hmm. Ah, Porque... vale, vale, vale, vale. Non no sei, sé, xa non no ponhas o carro diante dos bois ah. sí, <ríe> bueno, Candidata, candidata Aí hai outra Si, volvo a ler sí. Quen xe preguntou, premiado Candidata, sí. mellor colaboración do galego vale, vale, vale, vale vale Premiado era como Interrelación, admiración Eso, si, si, si Candidata, candidata eh, Imos co Coa quinta teña emigrantes retornados. Segundo o secretario general de inmigración, Antonio Rodríguez Miranda, Galicia recibió alrededor de 50.000 personas retornadas entre 2018 e 2020. Caso. Miranda defende que o saldo migratorio fixo gañar 140.000 habitantes a nosa comunidade autónoma, mentras que o PSDG, PSOE e Bega eh, lembran o eh, xeito axeitos de crítica queden de 2009, ano no que entrou o no goberno PP, era entendeu que está, emigraron preto de 500.000 galegos e galegas. Tanto, vale, pois sabes, non, non non é unha, unha cifra que mellore precisamente a situación pois galega, non? É dicir, retornados dice que 50.000 dende 2018 e bueno, pois emigrados moitísimos máis. Exactamente, se botamos contas que, pero sabes que as contas sempre se botan cada un um botan súas sí, sí, sí, sí, sí. En calquera caso, segundo programa este de, de fomento do, do retorno para tamén fichar poboación en Galicia coñecido con non sei como não, como se chamaba este programa Galicia retorna ou algo así sí, sí. pois segundo a Secretaría General de Inmigración retornaron Do 20, 2018 o 50.000 perso. Bueno, é eh, un podato. Galicia retorna, se chama o programa, sí. Bueno, o galla, o galla que eso sí se beneficiosa, pero claro, o que, no, o que non é tan beneficioso é que xente tamén preparada, pois pues, desapareza de Galicia e, e, e, e, e se, se vai á emigración, non? Sí, sí, sí. Bueno. O, gasto, o gasto tamén, claro, eh, falamos de 2009. Eh. Claro contas que ahora no teníamos tampoco acá cal con calculadora. Ya bueno, están las bueno. cinco eh, noticias. Falta cinco... una, falta una. Ay sí. O sei, o sei, o sei. Ver, pues eh, denuncias por agresións a persoal sanitario. Galicia necesita medio cento de denuncias por agresións a persoal sanitario no ano 2025. Son datos da Policía Nacional e que no total do Estado alcanzou a cifra de 513. E xa que 513 denuncias por agresión a personas sanitaria a nivel eh, español, eh, a nivel galego, houbo 50 denuncias reportadas. A Coruña, a provincia con peores datos, 30 denuncias, e curiosamente na provincia de Obrecen non consta ninguna denuncia por agresión a personas sanitaria. Vale, bueno, parece que hai máis concienciación social nesa zona, vamos Parece que en Orense hai máis sentido Vale, vale, mellor Veña, o galla que eso prolifere, non? Que non solamente seña Orense, senón que se estenda para todas as demais provincias galegas Veña. Correcto, exactamente eh, A ver, xa pones logo e bulo desas de seis no, novas que acabamos de referir Veña Son seis, eu, eu anunciei a, a, a, a quinta e agora a sexta xa está rematado Vamos á segunda entrediña que ten moito que ver tamén con noticias Pero especificamente da Ribeira Sacra Vamos ala si temos a a entrediña. Correcto, pois pues, aimos co que pasa que pasa na Ribeira Sacra, este informativo acelerado de cosas eh, salientables de deste de territorio. Queramos. E vale. eh, Feira do Viño de Chantada. Chegamos con este evento a súa 43ª Será do 6 ao 8 de marzo, ou sexa esta fin de semana, a partir de mañá e ata domingo, si. Tres alegas e unha casa oficial e outra popular. O sábado 7 A dez será a oficial E despois de onte media a duas E de seis a oito e media da tarde A casa popular Música tradicional e de charangas e Grupo Asia e orquestros con postela solara Para poñerlle música o evento O domingo oito Lectura do manifesto do 8M A 12.50 E as trece horas pregón Do o conhecido xonalista, humorista, artista Roberto Vilar Anda, que este pues pois, pregou a, a ferra do viño de Chantano. Tambén habrá unha de oportunidades e mostro da artesanía, así como pues pois, un espazo eh, para poder guardar os nenos que vaya con eles e que irá pois, estar tranquilo unhas horas. Seguimos. Conta atrás para a ferra medieval de Montforte. A súa 22ª edición está en marcha. Será sábado e domingo de Semana Santa, ou que o mesmo 4 ou 5 de abril. O Consello vende poñer en marcha xa a súa campaña promocional lanzando o vídeo oficial. O vento segue a espera de ser declarado festa de interés turístico galego, de que presentou na 20 edición, estamos na 22, e ainda non hai unha resolución da xunta, co cal dende, a corpora, dende o goberno local pois eh, deixan caer a súa, pues, eh, digamos, danza en un dado a xunta de por que está trazándose tanto esa declaración de festa de interés turístico galego. E outra, o Pleno de Quiroga vende aprobar por unanimidade a declaración oficial institucional do 23 de febrero como Día de Rosalía, con compromiso de realizar actos que poñan en valor el lembrada a súa figura, obra e pensamiento. Eh, que máis? Eh, recuperación do galego autóctono no Cobrel Unha moi boa e eh, xeitosa iniciativa O Colegio Público eh, Poeta Unxero Boneira de Despolgoso do Cobrel Pide axudar a veciñanza para recuperar expresións e palabras galegas en desulto Cunha recolleita a través de cadernos Que depositan en diferentes lugares do Conselho E tamén coaxuda dunha ferramenta digital onde eh, a xente tamén pode colaborar coa súa xa chega, rescatar expresións e réxicos da zona ante o risco que corren de desaparecer pola súa falta de uso. A iniciativa chamase se Palabra en Hotel. E rematamos con tamén o preferido do Viño, esta tamén que está por vir. A desover, mm. presenta o seu cartel e eh, o programa de actividades do mes do Amani todo este mes de marzo de actividades alrededor do viño eh, sobre previas a o que será a de Bandita Feira que será o 10, 27, 28, 29 de marzo eh, tamén se presentou un, como digo, un cartel, obra de Marta Luisa Silbarrel, artista de Begonte eh, como digo, un mes cheo de actividades con concertos, presentacións literarias xornadas alrededor do viño como a carta por parella, xornada de maridaxe calta máis profesional, bandaina, por parroquia, cinema, bueno, un merchio de actividades eh, anticipando esa feira do viño da Amandi ao final deste mes de marzo. Que que xa xa ten moitísimo anos de, de celebración, ¿verdad? Sí, mira, concretamente creo que eh chega ao 46 46, non? 46, si, sí, si. Sí. 46 edición, ya <risas> lo veis. Sí, si. Sí das máis bellas de bueno. se, non, se non a máis bella a facer mi vida que consultarlo pero se non me máis tan máis bella tas máis ben igual a que ninguen os unha máis bella si sí, además este este cartel según teño entendido é un cartel cinematográfico por así decirlo según, según recibimos aquí na redacción aquí ha sido sí. bueno Vamos á a, a, a terceira sección que ten moito que ver tamén como acababas de comentars moitas coses do galego, ten moito que ver co, co galego. Vamos á a, a a súa entradiña. idioma. O idioma é a chave, que iso a... ten que ver coa sabiduría popular. Exactamente. A... Eh, esta sección que candidata ao premio, que dixeron. eso dixedes, eh? Correcto. Pois teño cuatro, eh, tres consignas moi breves e despois a cuarta, pois pues, já esta colaboración, como sabedes, de sí. que nos manda un amigo amiga Eh, non queres decir é a súa frase de franudito favorito eh, dando un pouco máis detalles de, de porqué é un seu preferido pero empezamos por esa recolleita da levitinha pequena e eh, teño tres cousiñas unha, unha reflexión que me gustou, que escutei outro día decir a un paisano que decía os 60 anos só so é novo cando morris Tambén se pode aplicar, pois, segundo o caso, eu podia aplicar xa o menos 50 e pico, que outro podia o aplicar o 70, porque ainda hai enterros nos que, cando morre algún de 70 e escoltas por aí algún paisano, ai, pois era novo, morreu ben novo. Claro, pues... E é conveniente escoitar eso precisamente... Bueno, é conveniente. É así do escoitarlo precisamente... Novo, novo vai, che, con setenta vai, vou de novo. Pero bueno, cada un... Pero, pero depende do, dos contertulios. Correcto, pero a mí... Quer dizer, a mil cincuenta eh, xa non me chaman novo ni rapaz. Eh, o que dicía o paisano é verdade, a reflexión. A se, morro, se, se morro, ven a mi esquela, ou ven o meu entero e dirán Oi, que novo era. Exacto, entonces donde o sea. hay recepción que es muy boa muy sí. muy a caída sí señor caídas de, de sí. decir los 50ito sí, sí, sí. so es nuevo cando morres? Sí, sí, bueno que más eh. Eh, un saludo de despedida de un amigo meu que también o conocido como pitis eh, que también colaboró ya en la sesión esta de fraseología y Eh, ya tiré de él y nos mandó un audio en otro día, sí. pues os sequeóme con otra frase maravillosa, como esta sorla eh, que ten también a Mancheas, sí. eh, de que bueno el músico eh, toca en una formación tradicional que se llama el eh, recanto, claro, sí. eh, de Quiroga, agora xente nos entrevistado. Sí, sí. Pois é un componente do recanto, e tamén é, como vos digo, agacellónme con unha frase moi boa, di que, despois de tocar, cando tocan en algún sitio, eh, despídense coa siguiente frase. Bueno, que vaya todo moi ben, e perdoades por aguantarvos. Aguantarvos, o sea, non aguantarnos, non? <risos> aguantarvos, exactamente. Entón, hai que entrar de encollelo. Pero aí, aí está a zona, evidentemente. E remato, e remato oxe con pensamento filosófico, este non é galego, pero bueno, sabiduría popular é. E seguro que se buscamos na... Eh, pois por aí na nosa tradición atopamos nunha frase ou un pensamento equivalente. Sí. Pero este, lendo, lendo así cousas de filosofía, eh dos do filósofos seno de Citión gostou-me unha frase moi boa mm. que por a comparto con vos máis vale tropezar cos pés que coa lingua hai <risas> que da eso hai xente que lle dá igual tropezar coa lingua e eh, hasta tropezar de, de moitas veces pero bueno sí. eh, se lle coñemos o sentido propio É certo, que ás veces vai vale pegarte un... Un traspíe. Un... Un... Un, pequeno... un pequeno golpe sí. do nariz, Un mesmo, o caer, ou tropezar con algo trumpezo, que mete sí. a pasta dicindo que no se deve. Sí, eh, non mollando... Entendemos, a... entendemos sí, non? Sí. non mollando así, non queimando a lingua. Exactamente, ir máis Exactamente. Bueno, pois esto remata Cunha uh, colaboración Que ti Correcto, sempre nos uma, uma colaboración uh -huh. Do meu amigo Xerardo Rodríguez vale. eh, Pois eh, Foi Controleiro de aéreo moitos anos Coñece moito moito da aviación ten, ten un libro sobre aviación Moi aviación galega Moi moi boa E uh -huh me llegó eh un, un libro que que fala sobre as terras de Quiroga principalmente as terras de Endollo, eh outros lugares da lid de, de Quiroga que é moi moi interesante sí, sí. y bueno, y ofrecese despois de pedir yo a, a colaborar en esta exposición, cando queirais. Moi ben. Pues vamos vámonlle pedir ao noso técnico que arriba esa colaboración. Veña. Bo día, son Gerardo Rodríguez Arias adicado profesionalmente ao mundo da aviación e hoxe xa xubilado pois a fondo e difundo a nosa historia nese eido así como tamén das terras de Quiroga das que son originario hoxe quero contarvos un refrán que escoitei dende moi pequeno da miña boa, pero que non entendín até que medrei drei é Costaba con, con este refrán Antisituacións chamémosle De enfrentamento verbal E dicía: Xenio, xenio Xenio tamén xo tiña Xan Douteiro e máis xantabañe can moller A casa Douteiro Tiña varios forros na miña aldea En outras do noso bal Até ben avanzados os anos 30 do século pasado eh, Xan, o protagonista Tiña por tanto un gran poder social e económico naquela altura. A comparativa vertida no refrán desarmaba ou deixaba desarmados os seus interlocutores. A verdade é que a mensaxe era clara. Non tal talporices, non berres, que a ti tampouco xa servir de nada. Pois un agarimoso saúdo dende de a terra de Quiroga é que teñades un bo día. Algo que se pode atribuir a moitísima xente, non? Sí, eu, eu mira que sendo de Quiroga nunca coitara esta, esta frase, este dito. Mm. Eh, pola explicación eh, complementaria que lodito nos deu Xirardo, que dá eh pois, perfectamente encaixado, Lúcida. ten todo sentido, ¿no? Ten moita lucidez, ¿no? Se xa además. Tábe, está. Genio, Tamén tiña xeando uteiro e andábanlle coa muller. Si, sí, sí. que de pouco vale que teñas moito poder, moita influencia, sí. eh, que tamén che poden vir reveses. Si. Sí. E eh, cousas que o melloros esperan Al, de Algún roto aparece por aí. Exactamente. Entonces hai que ter coidadiño, non javarse demasiado quando en realidade pois pues, todos somos eh xente do rural, xente do normal, non? Xae tamén co concinto que decía Xirardo de, de, bueno, de que vale al poritearte, de que vale el hallarte o ou en, mm. se se non vas a conseguir nada. Exacto, si, si, si. Como por, por moito que sexhas xa ondeuteiro ou Jean, sí. Jean Perijan, eh, aproveito que queiras que veigas caberto que queiras a que bueno. Si, sí, si. Sí, sí. Genio, genio, tanto... no, no, no va a remediar algunas cobras o evitadas, ¿no? Ten... Ten doble interpretación Esto, ademais É eh, eh, preciosa tamén É eh, eh, dicir Xenio, eh, xenio, tamén non tiña Fulanito de tal, pero andábanlle de coa muller. moller eh, É dicir que tipo podes ter Moito, moito, moito Referíndose, por exemplo, o, a riqueza ¿no? Te Podes ter moita riqueza Moita riqueza, pero ao mellor Vas cun Cun, cun, cun pantalón que por detrás Ten un remendo Claro, claro, claro Entonces, que, que decirse que, que esa aplica a aplicación deste deste refrán é fantástica. Ten moitas versións. Sí, señor. Porque. Molte grazas bueno. gracias, Gerardo del de aquí dende Galego dovaix. Pues, moitísimas grazas a Gerardo tamén e a ti pola túa participación, xos Xosé Manuel, que tenías bueno, unha sí. feliz semana, eh, ata máis vernos. A ver se si, sí. a ver a ver si acerto eso de de premio Conced que se concede. Vamos alá. A ver, temos pendentes, a ver, vale. vale. Veña. Hasta outro momento. Mo logo. Moitísimas grazas a túa colaboración. Música para despedir a xer semana. カラ A toka no vayas